Розділ 33. Чоловік на ім'я Уве та обхід не такий, як завжди. Іноді важко пояснити, чому деякі чоловіки раптом роблять те, що роблять. Іноді причиною є те, що вони знають. Вони ж однаково зроблять це рано чи пізно. То чому б не зробити зараз? А іноді зовсім навпаки – вони розуміють, що вже давно треба було це зробити. Можливо, Уве завжди знав, що він має зробити. Але ж усі люди, по суті, оптимістично налаштовані щодо часу. Нам завжди здається, що в нас повно часу, аби щось зробити разом з іншими людьми. Чи щось їм сказати. А потім раптово щось трапляється. І лишається лише повторювати слова «якби» та коли, б. Коли наступного ранку він спускається сходами, то просто застигає в коридорі. Так не пахло в будинку, відколи померла Соня. Уве обережно сходить двома останніми сходинками. Ступає на паркет і зупиняється у дверях кухні. В такій позі, наче піймав злодія на гарячому. «Це ти смажеш хліб?» Мірсас стривожено киває. «Так». «Я сподіваюся, це окей? Вибачте. Тобто все добре?» Уве помічає, що він ще й каву зварив. Кіт сидить на підлозі, їсть тунця. Уве киває, але не відповідає. «Ми з котом маємо трохи пройтися», – натомість пояснює він. «Можна з вами?» – швидко питає Мірсат. Уве кидає на нього такий погляд, ніби Мірсат, виряджений піратом. Зупинив його в якомусь пішохідному пасажі і просить вгадати, під якою з трьох чашок він заховав срібну монету. «Може, я міг би чимось допомогти?» – з готовністю припускає хлопець. Уве йде в коридор і засовує ноги в клоги. «Це вільна країна!» – бурмоча він, відчиняючи двері і випускаючи кота. Мірсад витлумачує це, як звичайно можна. Швиденько надіває куртку і черевики. І поспішає слідом за Уве. «Привіт, хлопці!» – радісно гукає Джиммі, коли вони виходять на тротуар. Енергійно супучи, він вискакує за спини Уве у ядуче зеленому спортивному костюмі, який так щільно облягає його тіло, що Уве спочатку і не розбере, чи це одяг, чи, може, боді-арт? «Джиммі!» – каже Джиммі, важко дихаючи, і простягає руку Мірсаду. У кота такий вигляд, наче він не проти ласкаво потертись об ноги Джиммі, але потім передумує, згадуючи, що коли він востаннє робив щось подібне, Джиммі опинився у лікарні. Натомість він вибирає не гірший варіант і качається в снігу. Джиммі обертається до Ува. «Я часто бачу, як ви в цей час гуляєте, тож мені захотілося приєднатися до вас. Якщо ви не проти, я за вами побігаю. Знаєте, я вирішив тренуватися». Він киває з таким задоволенням, що жик під його підборіддям гойдається, як вітрило під час шторму. Ува недовірливо дивиться на нього. «Ти завжди встаєш у цей час?» «Та де там в біса, друже? Я ще й не лягав», сміється Джиммі. «Тож, ось так вони...» Кіт, оградний алергік, збочинець та Уве роблять обхід того ранку. Мігсад коротко пояснює, що посварився з батьком і тимчасово живе в Уве. Джиммі не вірить, що Уве щодня встає так рано. «А чому це ви посварилися з твоїм старим?» – питає Джиммі. «Це не твоє діло», – гаркає Уве. Мігсад кидає на Уве вдячний погляд. «Серйозно, Уве, ви це робите кожного ранку?» Весело питає Джиммі. Так, щоб перевірити, чи не побували тут якісь злодії. Правда? А що, тут повно злодіїв? Поки когось не пограбують, здається, що злодіїв взагалі немає. Бурмоче Уве і прямує до гостьової парковки. Кіт дивиться на Джиммі і, схоже, скептично ставиться до його спортивних успіхів. Джиммі надувається і торкається свого живота явно вважаючи, що уже втратив трохи зайвої ваги. «А ви чули про руна?» – гукає він, прискорюючи ходу, і майже біжить за Уве під тюбцем. Уве не відповідає. «Знаєте, соціальні служби хочуть його забрати!» – пояснює Джиммі, наздогнавши їх. Уве розгортає свій блокнот і починає записувати номерні знаки автомобілів. Джиммі, очевидно, сприймає його мовчання за прохання говорити далі. «Ну, знаєте, коротше кажучи, Аніта звернулася з проханням про додаткову допомогу в хатній роботі. Руне зовсім підупав на здоров'ї, і вона сама вже не могла дати собі раду. Тоді соцслужба провела розслідування, і якийсь тип зателефонував Аніті і сказав, що вони вирішили, мовляв, вона сама не впорається» і що вони збираються поселити руна в один із тих закладів, ну, ви знаєте. Тоді Аніта сказала, що вони можуть про це забути, що їй, мовляв, і додаткова допомога більше не потрібна. А той тип тоді став дибки і почав на неї наїжджати, і поводитись по-хамськи. Напирав на те, що вона тепер не може дати розслідуванню зворотній хід, і що це вона сама їх попросила взятися за це. А тепер за результатами розслідування «Вже винесене рішення, і його треба виконувати, і нічого не вдієш, знаєте? І все, що вона говорить, не має тепер ніякого значення, бо той тип із соцслужби просто робить свою роботу, розумієте? Про що я?» Джиммі замовкає і киває Мірсаду, сподіваючись на якусь реакцію. «Не круто», – нерішуче промовляє Мірсад. Збіса, не круто». Киває Джиммі, поки його тулуп не починає здригатися. Ува кладе ручку і блокнот у внутрішню кишеню куртки і прямує у приміщення з контейнерами для сміття. А як же? Та вони до сконовіків ухвалюватимуть таке рішення. Кажуть, що заберуть його зараз, а самі пальцем не поверхнуть ще рік чи два. Пихає Ува. Він знає, як працює та чортова бюрократія. Але... «Рішення вже ухвалене, друже!» Каже Джиммі, чухаючи чуприну. «Треба просто подати ту чортову апеляцію. На це підуть роки!» Похмуро бурчить Уве, проходячи повз нього. Джиммі дивиться на нього, ніби намагається вирішити, чи варто за ним бігати. «Та вона вже це зробила! Аніта вже два роки пише листи і усяке таке!» Уве не зупиняється, почувши це але уповільнює кроки. Він чує, як Джиммі важко тупає за ним по снігу. «Два роки?» – питає він, не обертаючись. «Плюс-мінус!» – каже Джиммі. Здається, що Уве подумки підраховує місяці. «Брехня! Тоді б Соня про це знала!» – каже він зневажливо. «Мене попросили нічого не говорити, Соні! Ніта цього не хотіла!» «Ви ж знаєте?» Джиммі замовкає. Втуплюється внизу сніг. Уве повертається. Зводить брови. «Знаю що!» Джиммі глибоко вдихає. «Вона думала, що у вас своїх проблем вистачає!» Тихо каже він. Тиша, яка запала, така густа, хоч сокирою рубай. Джиммі не піднімає голови. А Уве мовчить. Він заходить у приміщення із контейнерами для сміття. Виходить. Заходить у гараж для велосипедів. Виходить. Нарешті йому прояснюється. Останні слова Джиммі накривають завісою всі його рухи. Усередині Уви піднімається незбагненний гнів, набираючи обертів торнадо у його грудях. Він сіпає двері з усе більшою люттю. Буцає пороги, а коли Джиммі в кінці мимрить, усе вже вирішено, друже, тепер вони заберуть руни в притулок, знаєте. Уве так храпає дверима, що здригається все приміщення з контейнерами для сміття. Він мовчки стоїть спиною до них, усе важче і важче дихаючи. «З вами все гаразд?» – питає Мірсат. Уве повертається і тицяє пальцем у Джиммі, ледве стримуючи лють. Вона так і сказала. Аніта не хотіла звертатися до Соні по допомогу, бо в нас своїх проблем вистачало. Джиммі стривожено киває. Ува не відриває погляду від снігу. Його груди здіймаються під курткою. Він намагається уявити, як би це сприйняла Соня, коли б дізналась. Якби вона взнала, що її найкраща подруга не попросила її про допомогу, бо в Соні Проблем вистачало. У неї б серце розірвалося. Іноді важко пояснити, чому деякі чоловіки раптом роблять те, що вони роблять. І уве, мабуть, весь час знав, що він має робити. Кому він мусить допомогти, перш ніж померти. Але ми завжди оптимістично налаштовані, коли йдеться про час. Нам здається, що в нас попереду ще купа днів. Аби робити щось разом з іншими людьми і повно часу, щоб встигнути їм щось сказати. Час на оскарження. Уве знову повертається до Джиммі з похмурим обличчям. Два роки Джиммі киває. Уве прокашлюється. Уперше в нього невпевнений вигляд. Я думав, вона тільки почала. Я думав. «У мене більше часу», – бурмоче він. Джиммі явно намагається збагнути, з ким розмовляє Уве. Уве підводить голову. «Отже, вони хочуть забрати руни просто зараз? Серйозно? Ніякої бюрократичної тяганини, апеляцій та іншого лайна? Ти певен?» Джиммі знову киває. Він розкриває рота, щоб іще щось сказати. Та Уве вже рушає геть. Він йде між будинками ходою героя Вестерна, який прагне розплати за вчинену щодо нього смертельну несправедливість. Звертає до будинку в кінці вулиці, де й досі припарковані причіп і біла шкода. Гамселить у двері з такою силою, що хто зна, чи встигнуть вони відчинитися, перш ніж він рознесе їх на друзки. Аніта відчиняє, шокована. Уве стрімко заходить просто в її коридор. Папери з адміністрації в тебе? Так, але я дум... Давай їх сюди. Пізніше Аніта розповідатиме сусідам, що не бачила Уве таким розлюченим із 1977 року, коли Сааб і Вольво вели переговори про злиття. Розділ 34 Чоловік на ім'я Уве та хлопець у сусідньому будинку Уве приніс із собою синій пластиковий шезлонг, поставив його в сніг і всівся. Він знає, що на це може піти трохи часу. Так завжди бувало, коли йому треба було сказати Соні щось таке, що їй би не сподобалося. Уве старанно змів з надгробка весь сніг, аби вони добре бачили одне одного. Майже за 40 років найрізноманітніші люди жили в їхньому ряду блокових будинків. Помешкання між будинками Уве і Руне населяли тихі, галасливі, допитливі, нестерпні й малопомітні типи. Там жили сім'ї, чиї діти-підлітки, напиваючись, дзюрили на паркан або сім'ї, які намагалися посадити в себе в садку несанкціоновані кущі, або сім'ї, у котрих руки свербіли пофарбувати свій будинок ворожевий колір. І якщо й було щось, у чому Ува і Руна однозначно доходили згоди, незалежно від того, наскільки ворожими були їхні стосунки в той чи інший час, то це те, що хто б тимчасово не населяв той будинок, усі вони були критинами». У кінці 80-х років цей будинок купив якийсь чоловік, який, очевидно, був кимось на кшталт менеджера банку, бо Уве чув, як той вихвалявся перед агентом з нерухомості, ввертаючи слово «інвестиція». Цей менеджер, у свою чергу, впродовж кількох років здавав той будинок в оренду різному люду. Якось улітку трьом молодикам, котрі зробили зухвалу спробу перетворити його на вільну зону для сонмища, наркоманів, проституток і кримінальних елементів. Гучні вечірки тривали цілодобово. Вузенькі проходи між будинками були засипані битим склом певних пляшок. Ніби конфеті. Музика гриміла так гучно, що вітальні Соні і Уве падали зі стін картини. Уве пішов до них, щоб покласти край цьому неподобству. Та молодики почали з нього глузувати – а коли це не подіяло, один із них пригрозив Уве ножем. Уранці Соня спробувала їх присоромити, але вони лише обізвали її старою паралізованою торбою. Увечері вони увімкнули музику ще голосніше. А коли Аніта в повному розпачі вийшла на двір і почала на них кричати, вони швиргонули в неї пляшкою, яка влетіла прямо у вікно їхньої вітальні. А це, очевидно, вже була геть кепська ідея. Уве негайно почав розробляти свій план помсти, вивчаючи фінансові справи їхнього домовласника. Він звертався до юристів і податківців з проханням заборонити здавати цей будинок в оренду і попередив, що буде наполягати на цьому, навіть якщо доведеться пройти всі бісові інстанції аж до Верховного суду, як він сказав Соні. Але він так і не встиг зрушити цю ідею з місця. Якось вночі Уве побачив, як руне – йшов на парковку, тримаючи ключі від машини. Повертався він несучи пластиковий пакет, вміст якого Уве не зміг визначити. А наступного дня приїхали полісмени і забрали трьох молодиків у наручниках, звинувативши їх у зберіганні великої кількості наркотиків, які після анонімного попередження були знайдені у них у сараї. Уве і Руни стояли на вулиці, коли це трапилося. Їхні погляди зустрілися. Уве почухав підборіддя. «Я навіть не знав, де в цьому місті можна купити наркотики», – сказав він задумливо. «На вулиці з залізничною станцією», – відповів Руне, тримаючи руки в кишенях. «Принаймні, так, я чув», – додав він з усмішкою. Уве кивнув. Вони ще довго стояли там мовчки, усміхаючись. «Як?» «Працює автомобіль», – спитав нарешті Уве. «Як швейцарський годинник?» – усміхнувся Руне. Ще місяців зо-два після цього в них були дружні стосунки. Потім, звичайно, вони знову полаялися через систему опалення. «Але ті два місяці були чудовими», – казала Аніта. «Упродовж наступних років орендарі в'їжджали і виїжджали». До більшості з них у Вейру не ставилися з поблажливістю і доброзичливістю. Сприйняття інших дуже впливає на добре ім'я людей. Якось улітку у середині 90-х тут оселилася молода жінка з пухкеньким хлопчиком років дев'яти, якого Соня і Аніта відразу полюбили всім серцем. Тато хлопчика покинув їх одразу після його народження, як дізналася Соня і Аніта. А новим коханцем матері був чоловік з волячою шиєю років під сорок. Сморід перегару, від якого дві жінки спочатку намагалися ігнорувати. Він рідко бував удома, і Аніта з Сонею не ставили зайвих питань. Вони припускали, що дівчина, мабуть, бачить у ньому якісь риси, їм незрозумілі. Він піклується про нас, а ви ж знаєте, як воно. Бути матір'ю-одиначкою зовсім нелегко. Іноді казала дівчина, хоробро всміхаючись. Отож, сусідки цим і обмежились. Коли вони вперше почули, як Крістіни лунає крик чоловіка з волячою шиєю, то вирішили, що кожна людина має право вирішувати свої справи в себе вдома. Наступного разу вони подумали, що в кожній сім'ї люди час від часу сваряться. І це навряд щось серйозніше. А коли чоловік з валячою шиєю знову кудись завіявся, Соня запросила ту жінку з хлопчиком на каву. Силувано підсміюючись, жінка пояснила, що набила оті синці занадто різко відчинивши дверця та кухонної шафи. Увечері Руна зустрів чоловіка з валячою шиєю на парковці. Той вилазив зі своєї машини, п'яний як чіп. У наступні дві ночі в обох сусідніх будинках було чутно, як горла в той чоловік у хаті та як кидали речі на підлогу. Вони почули, як жінка коротко скрикувала від болю. А коли Крістіни донісся плач дев'ятирічного хлопчика та його благання припинити, Уве вийшов на двір і зупинився перед своїм будинком. Руне вже чекав. Тоді між ними саме була в розпалі найбільша за весь час сварка за владу в асоціації мешканців. Майже рік вони навіть не розмовляли. А тепер лише коротко глянули один на одного і розійшлися по домівках. Через дві хвилини вони повністю одягнені зустрілися перед вхідними дверима. Подзвонили у дзвінок. Той покидьок накинувся на них, ледве встигнувши відчинити двері. Та Уве засідив йому кулаком у перенісся. Чоловік заточився, випрямився, схопив кухонний ніж і кинувся на Уве. Але не добіг. Масивний кулак руне хряснув його, наче молот. У свої найкращі роки він був ще той кадр, цей руне. Тільки повний дурень міг вирішити битися з ним навкулачки. Наступного дня той чоловік зник із їхньої вулиці. І більше не з'являвся. Молода жінка ще за два тижні ночувала в Аніті Перш ніж вони з хлопчиком ризикнули повернутися додому. Тоді Руна і Уве поїхали до міста. Пішли в банк, і вже ввечері Соня за Нітою пояснювали молодій жінці, що вона може вважати це подарунком, чи позикою, чи як їй завгодно. Але обговоренню це не підлягає. Отож, так і вийшло, що молода жінка залишилася в цьому будинку зі своїм сином, пухкеньким хлопчиком, який дуже любив комп'ютери, на ім'я Джиммі. Тепер Ува нахиляється і дуже серйозно дивиться на надгробок. Я просто подумав, що мені потрібно буде трохи часу, щоб усе зробити. Вона не відповідає. Я знаю, як ти не любиш, коли я вплутуюся у проблеми, Соню. Але цього разу ти маєш зрозуміти. Цих людей неможливо напоумити». Він тицяє нігтем великого пальця в долоню. Надгробок ніяк не реагує. Та Уве не потрібні слова, щоб знати, щоб вона подумала. Мовчанка – її улюблений прийом у суперечках із ним. Жива вона чи мертва. Уранці Уве зателефонував у адміністрацію служби соціальної допомоги, чи як там вона в чорта називається. Телефонував він із дому Парване, бо в нього більше не було телефонної лінії. Парване порадило йому бути приязним і поступливим. Одразу ж усе пішло шкараберть, бо Уве з'єднали з відповідальним працівником, яким виявився отой курець у білій сорочці. Він тут таки заговорив про те, що надзвичайно хвилюється через маленьку білу шкоду, яка й досі припаркована в кінці вулиці перед будинком Руна і Аніти. І так, уве міг би значно поліпшити свої переговорні позиції, якби негайно вибачився, і, можливо, навіть визнав би, що то було неподобство, коли він навмисне поставив чоловіка в білій сорочці в скрутне становище, позбавивши його засобу пересування. І це, певна річ, було б значно кращою альтернативою, ніж прошипіти то, може, ти хоч тепер навчишся читати знаки на письменний виродку. Далі Уве спробував переконати того чоловіка, що руне ніяк не можна забирати в притулок. Чоловік повідомив Уве, що не письменний виродок, дуже невдалі слова, щоб порушувати це питання. Після цього сторони обмінялися великою кількістю неввічливих виразів, перш ніж Уве прямо заявив, що так робити неприпустимо, що не можна просто так приходити і забирати людей із їхніх домівок та запроторювати їх, в обиякі заклади тільки тому, що їхній стан пам'яті трохи похитнувся. Чоловік на тому боці на це холодно відказав, що зараз нема великої різниці, куди саме вони помістять руна, у його теперішньому стані, бо для нього навряд чи має значення, де він взагалі перебуває. Уве відповів на це серією добірної лайки, а потім чоловік у білій сорочці бовхнув щось зовсім дурне, «Рішення вже ухвалене. Розслідування тривало два роки. Ви нічого не зможете зробити, Уве. Нічого. Зовсім». І поклав слухавку. Уве подивився на Парване, подивився на Патрика, хреснув мобільником Парване об їхній кухонний стіл і крикнув, що їм потрібен новий план. Негайно. Вигляд у Парване був дуже нещасний, але Патрик відразу кивнув, схопив милиці і швидко зашкутильгав до дверей. Наче він тільки чекав, що Уве заговорить про новий план. Через п'ять хвилин, на превелику досаду Уве, Патрик повернувся з тим дурним піжоном Андерсом із сусіднього будинку. І з Джиммі, який весело приєднався до компанії. «Що він тут робить?» – спитав Уве, вказуючи на піжона. «Я думав, що вам потрібен план». Сказав Патрик, теж киваючи на Андерса, дуже задоволений собою. «Андерс, це наш план!» – додав Джиммі. Андерс трохи ніяково роззирався коридором, явно трохи демотивований виразом обличчя Уве. Але Патрик і Джиммі наполегливо підштовхували його у вітальню. «Ну, давайте, скажіть йому!» – підказав Патрик. «Сказати мені що?» «Гаразд, отож...» «Я чув, у вас якісь проблеми з власником тієї шкоди, так?» – почав Андерс, нервово глянувши на Патрика. Уве нетерпляче кивнув, щоб він казав далі. «Так от, я, мабуть, вам не розповідав, яка саме в мене компанія, правда?» – нерішуче продовжував Андерс. Уве засунув руки в кишені, вмостився вільніше. А потім Андерс йому розповів. І навіть Уве змушений був визнати, що це прозвучало більш ніж доречно. «А де ви тримаєте ту блодинисту фіфу?» – заїкнувся він, коли Андерс закінчив. Тарував фразу, відчувши, що парване штурхануло його по нозі. «Вашу подругу!» – виправився він. «О, ми розійшлися, вона виїхала», – сказав Андерс і втупився у свої черевики і йому довелося пояснити, що вона, вочевидь, була дуже засмучена ворожнечою з Уве через її собаку. Але її роздратування то ще були квіточки проти істерики, яку вона щинила, коли Андерс, почувши, що Уве називає її пса шавкою, не втримався і усміхнувся. І сталося так, що коли чоловік у білій сорочці, який ніколи не випускав із рота цигарки, З'явився після обіду того дня на їхній вулиці в супроводі полісмена, щоб змусити Уве визволити його білу шкоду з глухого кута. Той причіп і біла шкода десь зникли. Уве стояв перед своїм будинком, спокійно тримаючи руки в кишенях. Тим часом, як у його супротивника, нарешті кудись поділася вся його незворушність. І він почав репетувати, обзиваючи Уве найбруднішою лайкою. Уве пояснив, що не мав жодного уявлення, як так сталося, але дозволив собі подружньому зауважити, що такого б не сталося, якби він просто звернув увагу на знак заборони проїзду автомобілів у даному районі. Певна річ, він не вдавався в подробиці і не згадував, що Андерс був власником компанії, яка займалася буксируванням автомобілів, і що один із його евакуаторів в обідню перерву вже забрав «Шкоду» і відвіз її у величезний гравійний кар'єр за 40 кілометрів від міста. І коли полісмен тактовно запитав, чи він і справді нічого не бачив, Уве подивився просто в очі чоловіка в білій сорочці і сказав «Та не знаю, я міг і забути. У моєму віці вже починаються проблеми з пам'яттю». Коли полісмен роздивився навколо, а потім поцікавився, чому ж Уве стоїть на вулиці, якщо він не причетний до зникнення шкоди. Ува лише невинно стинув плечима і утупився в чоловіка в білій сорочці. Ще й досі нічого цікавого по телевізору. Від гніву вся кров відлинула від обличчя чоловіка. І воно навіть, наскільки це можливо, стало білішим від його сорочки. Чоловік зірвався з місця, страшенно розлючений, погрожуючи, що це ще не кінець. Звісно, так воно і вийшло. Не минуло й години, як Аніта відчинила двері кур'єру, який вручив їй рекомендованого листа з Ради, підписаного, затвердженого із зазначенням часу і дати передачі під опіку. І тепер Уве стоїть біля соненого надгробка і намагається пояснити, як йому шкода. Я знаю, що ти сердишся, коли я лаюся з людьми. Але так воно виходить. Тобі доведеться трохи довше почекати на мене. У мене немає часу померти просто зараз. Потім він викопує з землі старі мерзлі рожеві квіти, саджає нові, підводиться, складає шезлонг і прямує до парковки, бурмочучи щось, що підозріло нагадує «Бо йде ця чортова війна». Thank you.